«В руку?» І він, що лиш тоді, побачив кров на своїх пальцях. «Де дрова рубають, там тріски летять, дрібниця. Але ж так не можна, руку треба обмити і прив'язати. Правда, тіточко, так не можна?» Хмелинський боронився, але його селоміть завели в хату, і пані осмотрили, і чистою хустинкою перев'язали руку. «Дякую дуже, а тепер я побіжу до роботи. Візьміть мене з собою, правда, тіточко? Мені можна піти з маном Хмелинським. Підемо в трійку». І пані, незважаючи на розмішане людськими ногами болото, пустилися в напрямі вулиці, котрою перепливав потік. Двоє парубків присвічували дорогу, з повозових ліхтарень вискакували смуги червонястого світла і скакали по стежках, а між деревами гуляли фантастичні тіні. Повінь шуміла, ніби буря кинулася в потік і плила його руслом, ніби під її давленням вода розпливалася ширше і ширше. Вже залила дорогу, позривала плоти, вбігає на подвір'я, хоче дістатися до хат. Вулиця у вузькім парові, оба береги потоку оттінені вербами, темно. Тільки з хат крізь маленькі вікна падуть тоненькі пасма мерехтливого світла з нафтяних лампок блимачок тим страшніший ворог, що його не видно. Доктор післав до двора за факлями. Вже йдуть, але ж світять. Вставайте з ними тут. Тут щось плине, якась худобина. Гаврилове теля, люди, рятуйте теля. І люди дручками та кочергами хочуть витягнути теля, що захлипується водою і помикує безрадно. А там он скриню несе. Присяй, Боже, скриню. А на скрині щось сидить. Собачка, тю-тю, ходиш, бо тут застрашилося. Бо як же, щоби пес та не переплив води? Навіть звірина, як перестрашиться, то розум стратить. Кругом одної верби зробився вир-крутіж, що попаде туди крутиться, як колесо в млині. Попав плід. Його обмотало кругом верби, і верба зробилася груба-груба, як хлоп, що повбирав на себе всі кожухи з цілого села. Крутіш ширше, Спиняє усе, що тільки вода наднесе – дерево, сіно, якісь кори та лавки. Робиться запора. Вона спинює воду, котра розливається все ширше і ширше. Вербам вже тільки голови видно. Доктор каже усунути запору. Сам робить початок, під його сильними руками тріщить плід, подаються накопичені коли і колоди. Якийсь пень вдарив його в ногу, мало не звали у воду. Та це не спинило його, а додало ще більшого завзяття. Він хоче побороти сліпу розгноздану стихію. Дивиться на повінь як ворога, як на збунтованого темного раба, котрий нищить свідому пильну працю людини. Хмельницький бігає вздовж другого берега і прикази дає. Сам нічого робити не може, бо в нього хора рука. «Пане докторе, набік!» Якусь «Шіпчину несе, вона вдарить об бербу», – гукає на другий берег Мелинський. «Люди, набік», – приказує доктор. Парубки й сміливіші селян вискакують з води і дивляться, як будинок надпливає, хитається і попадає в крутіж. «Геп!» – і вдарив собою в запору. Тріск, ломіт, плюск, вода піднялася вгору, але запора не подалася – тільки шипчина зачала вертітися біля верби, гуляла, поки не зачіпилася і не стала. А тоді чотири стіни розпрямилися і зробилися, як високий плід, котрим вода обкрутила вербу. Верба ще гірше обдулася і бовваніла, як чорний фантастичний оборіг. – Пане Хвилинський, – гукав доктор на другий берег, аж луна відбивалася від лісу. – Кажіть там на вашем березі вирити глибокий рів, щоби спустити воду. Увиносили рискалі і все, що могло, копало, слухаючи приказів молодого пана. Ой ой ой, ось колиску несе, може, з дитиною. закричали жінки. Один з парубків виліз на найвищу вербу і похилив смолоскип над воду. Дитина. гукнув до перестрашених людей. Дитина, дитина. лунало з уздуз. Уз. Люди рятуйте дитину. Туди, туди, зачепіть коцюбою до нашого берега, наганяйте, бо там круті ж. Як ударить у вербу, то пропала невинна душа. Але ні кочерги, ні дрючки не досягали до колиски. Вона хиталася, як шкаралуща на розгуканих хвилях, і летіла на певну загибель. Хмелинський подивився на безрадну товпу і, не надумуючись довго, скинув із себе плащ та вскочив у воду. Голосне ах. Як гострий ніж перерізало шум потоку,